Коли я виліз на дах, щоб підстерегти кіць-кіць, небо було ясне і світив місяць, яким я присягався їй у коханні. Я довго чекав на неї, і мої зітхання перейшли в голосну любовну скару. Нарешті я заспівав сумну пісню, десь такого змісту: "Тихі гаї, швидкоплинні потоки, плачте зі мною". Доки, от доки, ждати кохану, Дайте на рану ліки цілющі, Звістку промилу, де вона, Спить, а чи вийшла на лови, Втратив я радість, втратив я силу, Хоч у могилу, втіху стражденному Дайте котові, місяцю, Вірне коханцю світило, де моя мила, Мудрий порадник у всіх, хто кохає, Хто заблукав у коханні і не знає стежки назад. Я також у любові щастя не маю, Ради шукаю. О, підкажи, що робити, котові. Зрозумій, шановний читачу, Що порядному поетові не конче блукати тихими гаями Чи сидіти біля швидкоплинних потоків, до нього і так прилинуть їхні хвилі, і в тих хвилях він побачить усе, що захоче, і співає його так, як захоче. Якщо когось аж надто вразила висока довершеність моїх віршів, то я скромно нагадаю, що був тоді в натхненні, в екстазі закоханого, а всі знають, що кожен, кого пойняла лихоманка кохання, навіть коли він не здатен зримувати сонце і віконце, чи страждання і кохання, не здатен, кажу, незважаючи на всі зусилля впоратися з цими досить таки звичайними римами, раптом стає поетом і починає виливати на папір чудові вірші, так само як той, хто схопить нежить, починає нестримно страхітливо чхати. Чому екстазові прозаїчних натур ми вже завдячуємо… Багато прекрасних творів. І добре, що іноді через це людські киць, киць які не відзначалися особливою вродою, на деякий час здобували гучну славу. А коли таке трапляється сухим деревом, то чого можна сподіватися від зеленого? Я хочу сказати, що коли вже кохання здатне зробити поетами навіть таких плюгавих прозаїків, як собаки, то чого можна чекати від справжніх поетів у цю пору їхнього життя? Отже, я не блукав тихими гаями і не сидів біля швидкоплинних потоків, я прилаштувався на високому даху, голому-голісінькому, якщо не рахувати дрібки місячного світла, а проте в своїх майстерних віршах я благав, ліси, потоки, місяць, на останції свого приятеля Овідія, допомогти мені, підтримати мене в нещасливому коханні. Трохи важко було мені підібрати риму до слова «котові», бо навіть у натхненні я не хотів користуватися такою банальною римою, як «псові». Але те, що я все-таки знайшов цю риму – Ще раз доводить перевагу нашого роду над людським, бо всі рими до слова «людина», наскільки мені відомо, не зграбні, адже, сказав один дотепник, який пише комедії, що людина – не зграбний звір, зате я дуже зграбний.